Я телефонуватиму, придбав картку, вони тут недорого коштують. Навіть якби ті картки відливали зі щирого золота, а навіть якби вони коштували маєток, і тоді б Антуанетта не боронила синові їх купувати. Голос. Лише голос залишився її від сина, її маленького великого хлопчика. Подалась в його кімнату, лягла на подушку, що пахла Дмитриком, вкрилася його ковдрою гаразд. Він веселий, задоволений. Він зараз оглядає одне з найбільших міст світу. Син чудово проведе канікули, і головне, у нього не відібрали на кордоні контрабандні супчики та шоколадки. Чомусь у ці шоколадки так гріли материнське серце, що воно заспокоїлось і застукотіло рівніше». Обіцяного усіма, хто бував за кордоном, культурного шоку Дмитро не зазнав. Усе це він бачив десятки разів по телевізору. І хмарочоси, Манхеттена, і вулиці з безліччю машин. Все було саме таким, яким мало бути в Америці. Ні більшим, ні меншим, ані нижчим, ані вищим. Фірма чесно виконувала обіцяни. Їх зустріли, оселили в студентському гуртожитку – провели дорогою на велику екскурсію нью йорком Вранці відвезли на автостанцію, звідки Грейхаунд-баси, великі автобуси, що розбігалися в усі кутки Америки, немов спритні швидкі собаки, породи Грейхаунд, мали розвести їх до місця праці відповідно до укладених контрактів. Отам там, на бас-станш і розійшли шляхи Дмитра та Віталія. І саме тут в обох закололо серце. Краще б таки разом. Зрятий Дімич сперинув з Техасу. Там класно. Нафіга тобі ця Каліфорнія. Залиш на всяк випадок адресу. Мало що буває. Мені ще квітич. Все окей. У мене ж там все схвачено. У мене там. Дмитро мало не сказав батько. Але не сказав. Ніхто не знає про його плани. Хай думають, що Дмитра Роговського. Потягла до Каліфорнії любов до ведмедів грізлі. Зручно влаштувавшись у кріслі грейхаунда, Дмитро поринув у мрії. Навіть не у мрії, у плани обмірковував, як має чинити далі. Поруч із ним у кріслі біля вікна Розглядала краєвиди висока білява дівчина з Дніпропетровська на ім'я Анджела. Їм пощастило, так вважали усі. Лише двоє роботодавців узяли по двоє студентів. Національний парк Грізлі та рятувальна станція в Майамі. Звісно, непогано мати супутників у такій тривалій подорожі. Автобус мав стати їм притулком на колесах аж на три доби. Їм доведеться перетнути Америку у поперек. Від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Батько телефоном пояснював, що зовсім не обов'язково, сівши в автобус у Нью-Йорку, їхати, не зупиняючись до станції призначення. Маючи квиток на Гаргейхаунбас, скажімо, до Лос-Анджелеса, пасажир може вийти на будь-якій станції, переночувати, оглянути місто, сісти в інший автобус цієї ж лінії і продовжувати подорож із тим самим квитком за ті самі гроші. Дехто подорожує так місяць, оглядаючи дорогою всю Америку. Дмитро не збирався виходити і оглядати мальовничі та мало цікаві для нього місця. Його мета – спершу до батька зустрітись, поговорити, побачити, як він живе. Познайомитися з його дружиною. Прикро визнавати. Але у батька є дружина. Дружина – батька. Дивне словосполучення. Зазвичай воно дорівнює короткому і ніжному – мама. Але це не той випадок. Так сталося, що батькова дружина і Дмитрикова мама – різні люди. Мама – більше не батькова дружина. Ні, не треба про це. Згадки про маму налаштовують на інше. Ніжність, ласку. А тут йдеться про роботу, про чоловічу співпрацю з метою заробітку. Хоч із батьковою дружиною доведеться познайомитись. Та ще і з її донькою. Скільки їй? Дванадцять, шістнадцять. Дмитро не запам'ятав. А їм доведеться якийсь час жити разом в одній квартирі. Цей прикрий факт заважав насолоджуватися мріями,